اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمعنا فرب من الجن فقالوا وإنا سمعنا قرآنا عجبا یهدی علا الرشد فا من نابیهی و لن نشرک بربنا احدا دیز انا دن نهشتے میں سپارے سورتیں جن اغش شروع کی او دی صورت دا صورت الجن هم واي او صورت قل اوحيه اليا دغه جمله سهआम یادي مشهور نوم د دې صورت الجن نه او جن ولیکی د پریانو دا چون کې دې تقریبا ترخیر پوری ده پریان و متعلق خبری حدا جا اکثر اکسر پریانی استا د داگر خواه کی ویلی کی گی نوراشی بی دیز رائی حاضری گی سکول کی پجینکو منکو باندی و ٹیچر پڑاوائی نو بسیو پا گو دنگی ٹوپ کی کورتا و تختی یاد سکول نو تختی تکا دی رائی جنات حاضری ورکی مخامک کی گی مریضان مصوره ې جن ته صورت ې جن ځکه وئ چې دی کې د جننا تو پوله تکیه د چې غې اوران وورې د بیا ایمان راړه بیا خبل کو ته راړه دووتې وګو دوی مخبران صورت ېجن د مع قبل سره مناسبت وور دا مکی صورت مکی صورتتونو صورت کې مکی مظامینو کې یو بل سره اشتراک را دی مسله د توح شو او مسله د قیمت شو. مسئله دا قرآن د صداقت شو مسئله د نبی اسلام د ویسد شو نو دي سالو ورو غټو مسلو کې اشتراک اشتراک په دې کې مده مخ کې د نوح عليه السلام خپل قوم ته داوت ورکړل د تذکره وا صورت کې جنات خپل قوم ته داوت ورکړل د دا تذکره بل دي به مخ تیر شو چې د الله نه شي نو اگر نشي رست کوله تا دې کې به د غيب متعلق راشي نه ته د غيب نه دا هغه باندې سر پر الله تعالی خبر او بل د نازل شوي د مکی کی کم دی نه کې نو په جما د مفسرینو باندې د مکیه النزول مکه کې نازل شوي د هجرت نه مکه نبی له سلام الله عليه وسلم چې طيب نه واپس راځو نو لږه نبی له سلام الله عليه وسلم مزور کو صاحب د یولا کرا اور جسار موس کے تلاوت کو دغه وقت کی جناتم اسمان نہ ندی بمخ کے برت د اسمان دڑ تیز مخلوق دی ان اسمان سوم رلری ادی ببر خطل خبرے وری دی التے ملیکو ادی بنشل جکل د نبی علیہ السلام بهستو شو بنشل نچدی بنشل ندی بہرحل خپل حایل <سؤال> جرا کسان خپل کیسان تا لګل جګوره دا سم مسئله چې جمن برزو برنه باندې لمرزي قران دی بم راشدی صورت کې برخه بم کوم مخ کې اد اوس مون بند شو برنه چزنه الله پسې ور شخه کی یا اوس دې یا بل وني چې دا څو ټول چې مون برنه باندې دي د دې کسان تشکیل یو ټیم یا نه کسانو یا fizic کسان یا ور سورجو او دې دغه اسلام واپسی کول اثر مستمه قران وی ندی بالکل راغون شو لکه پیت بمراشی 90 رسالات اوسلام ته ټول راغون شو قرانه ووره ندی حیران شو چې داګه مضمون وارد ته توحیدی وارد نال تنبيار راغون شو خپل قوم ته دعوت ورکړي مونږن ایمان راډه دا تاسم ایمان څنګه رااوله نو دا نازل شوی د مکه کې دغه کیسی واقعینم په دغه چې دا مکیه النزول دا واقعا نوو اسلام طيب ته د دعوت په د مکی نه اور د انترازی دا دین په تلګي د مګي صورت مو صاحب کې نمبر ده دعا ويا نزول کې چې 40 لیکلې جو 43 40 39 کې ځکه چې فاتحه کې مسله د جړوبې صورت کمي نه صورت فاتحه دا که صورت علق ده اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دړو مبه دا که صورت فاتحه نه چې څوک دغړم بیا دینو بیا 39 راځي او چې څوک فاتحه بازی کتابونو 39 دي کلی بازی 40 د نوزول نزول ترتیب سره او داننګي مخکې د نه سورته آرام ته رسو د سورته ياسين د دې د دوه سورته نو مس نازل شوي خلاصې د سورته نو تقریبا تقریبا تاثر د جناتو په ذکر شي ایمان د جناتو په ذکر شي دعوت د جناتو خپل جهالات خپل پر کې خپل شکوک او شبهات د نبوي اسلام حقانيت او داننګي الله جل جلاله تسلی ورکړي په دې باندې نبی اسلام د قدا له ایمان را نیو پریا نو ایمان راوړل استاغه تلاوت یې ورېدلې د تلې دي نو هغه ایمان راوړل نو د خلاصله او تمیزان د صورت یې هغه خاص خبره جدي صورت کې بل نشته نو داسې تفسیلات د جنات موطالعې کې بنځه نشته د دې د تکلیف باره کې د دې د پرکو باره کې نو دا تفصيلات عرب بل صورت کې نه دی صورت کې او اخیری خبر په زیلت د صورت نه انسان چې سمره د صورت لولي الله جل جلاله بدا غب په سینې کې عظمت د قران سیوا کوي سمره لوی کتاب د قران پريان متغړه اوه توحید اهميت به زیل کې سیوا کوي غیبو خبرو باندې به یقین پیدا کوي باز خلک د زمانه کې ډاکران امید د جنت مننه دیره څخه به شبدې د کی سی خبر ځانته دې کی سی وایو مخلوق ته الله پیدا کړ د زمانه او د جهنم بدل راړکې لام له ان جهنم نا فرمانانو انسانانو جناتو نو بللو یز جہنم ټکو ډاکټرانو خبری کیسه خبره جدا کیسه بریده داسه غف شپ دي دا یو حقیقت نه انکار دی ته قران خبره نشته انکار شته مخلوق دی به ګل داغه زمونږه ستاسو زوحل جوړ دی او زغې رزه باندې وي چرته شینه ودی چې دا مثال بازار خبرکان چې ولدی د شپې روز دیوم چې د مخام باندې وای تاریخ په لاره خبره کوي مریضبان نه ما دا خپل ای خبره کولای وای مونږه چې بس ما خامې کیږینو بس بیا او نبی له سلام او جیبا خبره نبی له سلام حدیث کې پرمایې جتا سو ما خامې شنو دا مشومان بر مپریدا چې تیار لړشینو بیا موربن کې کما شومان پردا وخت کې ډیر عبادت کوي زه تا دا وخت کې دا جنت مننه سي را خدای چې لکه د سلی را خدای سه پکته سپ بر باندې کې لوزی ختم ګرځي دا ما کې مشومان خپلې بګار نو به هرحال لغه سورت انسان وی لنیدل بابا غه باندې یقینم پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم نو نبی اسلام ته پتن واخاله کوی نبی السلام تل می غه بریلا نو داله بجو لګل جنات راغلی دی پورو قران یې ورېدلې دی اول ګوند د دعوت چلوه هاله کې نبی السلام ته پټمو نشټ نبی السلام ته وای بندې شو کټره راغله د کټلاند نه اسن ابن علی سپچتاو باز ذکر کړی چې هغه ماشوم هغه وخت وډو او نبی له سلام ته په دنیا وحي بند او جبريل له سلام بار ملو شول ناراضي ورګي دنه سشه دکټلاندې د سپي بچي د غوټري دي د نبي له سلام غلبي کوبي چړکاو دال پیغمبر دایلم نو خبر ده دل علمي دا د الله تعالی صفته د مخلوق صفته نه دي نقلوي پیغمبر بي الله تعالی دا ټول تفصيلات د خبري را نکل کړ او الله نبی له سلام ته بځري وحي وجیتان د قران له سنتي راغلي او بيتلي دي پورا واقعي شوي ده لو قلت هو پیغمبر خپل امت ته وحي الهی ته وحی شو دما ته د الله تعالی نه انه یقینا شاندار است استمع نفر من الجن و لد الجناتنا قران په بتنه اخلقي فقالوا نقو دي جناتو چې کل خپل قوم واپس شو نو غي ته پوره ډیټیل بیان کوم معلومات نو من ان سمعنا قرانا عجبا من ولید یو څه غلسته شي او عجيبه کيرات دا غو بیان دا الفاظ دا فساحت دا معنی رځنه تو باندې اثرو تاثر تو قران او چې انسان قران اوړي قران د کینې نو غو باندې مثلا چې څلورم او کینې نثار علی نه مقام رلی به د الله د ذکرې په ملکو مها په ملکو به شوم په ټیم زی ادادت وډه وټه کی دغه د لپاره ساروم مقام نه په خو اثر نه کی ابلند دواې کې قیصری و چې مرزي او خري نه باغ باندې وزوږي اسرګینو چې مرزي خوړينه او تاخ کی وسره پروتین په غو باندې وي سر کوي چې تاخ کی وسره خواږي کې چیر د مریض کوي دا چیرې نه کوي چې کله انسان دالنه دی کتاب ته نګینی نه دې نشي سیده کې دې په سنگه سروالي په د وسنګه سرګي نو قرانن عجبا مونږ ور له قران نجبا سر یو ګو مونږ باندې دا چې قران يهدي الروش چې هغه سګو هدايت کو الروش دې درسته خبرې طرف تا صحیح عقائد او صحیح ایمان طرفتا صحیح عامال طرفتا نوف آمنا بهی منگا ایمان راولو بهی پری قرآن بانده نوفتحو لگی در مخک ندی مومنان نو یو خبر دویم خبر چې جناتم د ایمان مقلق دی په قرآن بانده نو دو خبری شوی مخک پکم دین باندیو الله تا علم دا چه کم دی چه پکم دین باندیو خدوم رکا در خبر در رست و رازی خبل شرکیات بیانی مشرکان مومنانو نو ایمان دې دغه وخت نرل اودین د نبی له سلام د رسالت عمومیت معلوم شه چې نبی له سلام صرف انسانانو ته پیغمبر نه دی بلیا تم پیغمبر د پریانو دا وسی دي قوميان دي نو فامن نبی من ایمان راول په پیغمبر باندې ولن نشرک بربنا احد او مون بهر گز آینده کې نشری کو د خپل رب سره اعلان یې خپل قوم ته چکه لاله لمن بنشری کو د خپل افسره چې کم د کلام نازل کړي د قران نازل کړي احدن السوق بنشری کو الله سلام وانه تعالی جد ربنا او موږ زما ایمان زکر وړه د قران باندې پالم ایمان وړه د قران انه تعالی جد ربنا یقینا شاندار ده تعالی جد ربنا او چت عظمت د رب زمونګا جلال د رب زمونګا بادشاهان درو زمونګه سلطنت درو زمونګه دیر چذ ذات ته متخذ نه د دی الله تعالی صاحبتن بیبل بیبل را بیبي تمستاج نه لري لاتم عيسيان چې پالابان دي درو او نعوذ بالله من ذلک يا مشرکان او بيبي نبي عليه السلام په پريانو کې چې کوم سرداران دي دغه لونو سر نه کا کړې نعوذ بالله من ذالک يا عيسيان او مريم عليه السلام يا نعوذ بالله من دا خبره ټوله غلط دي پریان مرادو کوپه هغه خلکو باندې چې دا خبرهږي نمت تخز چې کوم مشبحه دي د الله پرم د انسانانو په شانتي رښتي ثابتې مشرکان دي ملائکوت د الله له له دې رادو کو چې متخذ صاحب نه دنيسلی الله تعالی بې بېلرا ولا ولداونه بېلرا ودت مذکرتم ایمان نستمو الله دینه پاک دي د بېبې نه پاک دي د بچنه پاک دي ځکه الله تعالی محتاج نه انسان سر خوایشات دی چې د بېبې ته محتاج دي سوال کمزور شي نو به چې د محتاج دي الله د کائنات مالک دے دی د رزق اسمانونو مالک دي داللا جل جلال او ذات اس شي ته محتاج نه دي و انه هو من بيزکه يماند او و انه شان داده كان يقول سفيهنا وي بمکه يو بيوکو به انسان پدوه لګي د مشرک انسان بيوکو په انساني تقبل رب انه بيجني احمق بيوکو په انسانی چې الله سره شرک کوي وانه كان يقول سفيه ناوي بپاکما کل چمونک کم کم کلو عل الله فالله تلا بانے قولا آ... شددتا ای قولا شدد قولا منحرفه بالنسبه مِن الزوجه والولد الی نہ حق وینا بکوله د الله برچد الله د پر بی بی د د پر زویر را پم کم انسان ومشرک دا کار نه کی اس د دنا بار که او تا عبادت او ک دکی او برگی و معنا داشوا شه مشرک دا کل نسی کلاسی د یاره او کې یو ک빌ه د رشید بنو حنیفه نریب جوګړو ډېر لیدل کې جوړ نادو پیتی وختي او خټه او دا نظان نزان لوي خدای جو کولای ته به عبادت نکړه نکحت پیرا رای جډیر محتاج شي نکلب دا په خدای نه لاس کډ کلب په پغات نه خدای ټولو خوړو نو عربو کې دا غي برکه مشهور وځي اکلو بنو بنو حنیفه د اکلو ربهم بنو حنیفه ک빌ه چې د خدای خوړل خبر زان ارای ټک ټکل دی هغه وړلې ده هغه په سی ټټو بځوړ شي غنو هني پتا کلو ربون بنو خلیفہ جده دی خپل رب خوللې خپل خلیبه ګیړه باندې سره خوللې داخله پوسوم وای یو وی باران دی کی بلتی مړلږي خدای پر جنه خولنه خوللو به باران د یو مطلب وته جوړ شوی دا امید انسان تم خلک به خدای خوللې خوللې دا باران یو خلیبه د عمل کې نه وروالي دازل کی هغه دا کار کړو ښا یو کو به انساني چې هغه شرک ایدا خراب شوی بزاده برنیو بسم الله الرحمن الرحيم قل وعي كم برا امك بل ان هو يكن شاندا استمع نفر من الجن واردوا جماتي ودلت جناتنا قران نفر قالوا دي داغ نرست لا القوم ان سمعنا يكن وورد قرانا عجبا قران ناشنا ناشنا اثر والا رشده ایل رشده سئی خبری طرف دا ایمان او سئی قایدو تا پا من بیه بس مونگ ایمان راولو بیه پده قرآن بانده ولنو شرکاو مونگ بحر کس شرک نکو بی ربنا ان بشری کو د ربنا کې کخبن سرا احدا ایس یوتا و ان او یکی ننشان داده مونگ بزک ایمان رالو چه دعالا جد ربنا و چه دعالا جد ربنا و چه دعالا جد شان درره زمونګ متهښذ صاح بتن نه دنیسلې الله دله صاحبتتن بيبي لره والله وله داونه بج لرهبان نه وکننشانګ د کاې ی پول ووي با سفي اوونه کمقل پهمونګ کې ال الله پالله تعال باندې شتن ونا نه مناساسبه ونا ناجیزهناغلته چې دقلنا سره شریکې الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه الله على زينب بنت امام الله المهدي ان لا سماه القدرات الرسيه الاخير وبركه الرسيه توحيد بن جن الرسيه قران بن جن الرسيه درمره